Opriți armăsarii o, o, o. Parcă se aude glas de bucium Cu bucium? E prea de vreme pentru un asemenea glas Abia când vom ieși din pădurea asta și o trece de partea cealaltă voi văi Poate vom auzi și buciumul de pe la noi Și totuși parcă l-am auzit Da, se poate luminația ta Dar nu cu urechea cred că l-ai auzit Ci cu inima Cu dorul de pământul strămoșesc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 Iată luminația ta! Se zărește pe culmea din dreapta! E cetatea noastră de cotar. Aceea, aceea luminația ta! Ah, mândră, mai. mai mândră parcă decât am lăsat-o. Așa e. Maria s-a împărat în Înțeleptul părinte al luminației tale i-a adăugat zidir noi, a înălțat-o și a întărit-o. Iată, șapte ani am vizat clipa când o Erai doar un frate cu când din porunca mării sale și după străvechea noastră datină Ai plecat la școli depărtate să deprinsi cele de trebuință unui cărmuitor îngroțat Nici mustața nu-mi crescuse Dar taica, bunul meu părinte, era de pe atunci împătrâmit În ultima lui carte, cea prin care investește că e vremea să mă întorc, Tremurul mâinii se simte în fiecare strugă Oh! și bucuria reîntoarcerii din de griji. Aș zbura ca pasărea de colo, numai să mă întorc mai curând la el. Nu-ți fă griji, luminăția ta. Măritul tău, părinte, te va întâmpina sănătos. Când ne-a trimis să te aducem, arătam putere. Mâna vitejilor nu tremură. Mie inima îmi spune că pe cal-l îl răpune. Devine nu numai carta ce te a ajuns de la el. Nu-ți fă griji. I-a chemat împlinindu-se sorocul învățăturii, nu din alte pricini. Noi ne-a poruncit să spunem că dacă mai vrei să zăbovești o vreme, piranisca-i va vânătorul, petreceri, să nu te zorim. Mai bine că ne-am zorit. De felul meu nu mă prea împac cu petrecerile. Și învățătura am sfârșit-o. Și încă cum ai sfârșit-o? S-a dus departe faima arâvului tale. Nădăjduiesc că taica o să fie mulțumit de mine. Hei, dar ce faci, cinstit, curtean?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 Oara mai plouă, guleara. Cu se face seara. Pii, Joian! Pii! Ai că mult a fost, puțin mai este. Știu că te sete, știu că și miege. -mi are dar dau o ploicică, dar nu i niciun semn. Orașul acela alb e prea mic și prea nevolnic. Nici o nădejde de la el.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 N-am avut când s-o spun Ba da, când ai plecat de aici ai spus Mulțumesc, pasăre fermecată, Nu să te uit Acum, pentru ca ulciorul să se umple din nou Trebuie să-i poruncești din nou Așa-i, Batăl sălbată de ulcior ne ai ieșit din minte Ulciorule, urcioasule Împlinește-mi porunca și te umple cu apă Din cel mai rece și mai limpede izbor E plin, iarăși și prim! De bună seamă că e plin Hai, da vă nu și... Mie nu mai căta de grijă. Simt că pot să-mi iau zborul. Rămâi cu bine, flăcăule! Rămâi cu bine! Drum bun, pasăre măiastră! Drum bun! Alfred, da, hai că acum ai de unde. Și să ne apucăm de treabă când data se înserează. Dar asta ce o mai fi? Se apropie un alai.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 Ia luminăția ta. Norocul nu te-a scos în cale, Flăcăule. Dar pe cât sunt setați, ulciorul ăsta eu l-aș goli singur. Și poate o fi sete și soților mei, că de armă nu mai vorbesc. E destulă apă pentru toți, luminăția ta. nu unul cior ca altele, unul fermecat. Nu e, se golește e, niciodată. Da, da, da. Veți, vă teamă, veți. E, a fost... Trașnică a, apă. Da. Și-i adevărat ce spui.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 Ce te luminația ta și în palat Bunul împărat o să te cheme Îndată să îi te înfățișezi Deți ști știi cum arde de nerăbdare Să l îmbrățișezi pe taica Te înțelege, luminația ta Dar mult a fost Puțin mai este Îndată o să poruncească Maria Sa să fi chemat Dar până atunci Până atunci. Noi, soții tăi din acest lung drum Avem ați face o rugăminte Spune-ți, cinci scurte Despre ce-i vorba?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 te urbesc cu strălucirea Da, nici un bazme nu s-a pomenit atâta avere Maria Sană, căratul, îl pohnește pe luminăția sa A sosit clipa mult dorită Așteptați-mă, merg să-l îmbrățișez pe taica Diamante și alte rubine uite, uite, uite, mereu alte perle Și safire Priviți, priviți, s-au umplut jumătate De zană Iar noi, noi ne-am umplut Buzunarele și zinurile Las, las nu se simte Nici dacă ne-am vântut Trei care, tot nu s-ar simți Și ar trebui Să facem da. Se-ntoarce luminăția sa Privește! Privește, luminate! Privește ce a fost în stare, ulciorul, Jumătate de sală s-a și umplut. Privește și te bucură! N-am inimă pentru bucurie, cinstii scurte. L-am găsit pe taica pe sfârșit. Nu mai are zile. o bogăție nu mă mai poate bucura. Am simțit.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 îi sprăvește cu pietrele astea. Acum nu-mi trebuie ele. Ispravește! sprăvește. Hei, n Nu-mi trebuie acum nestemate și perle. Încetează cu ele. Dar de ce nu mă ascultă? De ce nu mă ascultă ulciorul? Vrea să vă vadă bogat, pe Vrea să vă vadă puter. Da, dar da, vrea să vă adune toate comorile lumii. Dar n-am trebuință de ele. Vreau putere și sănătate pentru taica.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 Arara, badarara, ulciorule Arara, barara, ulciorule Nu-i alta, alta, înțeleptule Marinarina, sarinarina, ulciorule Marinarina, sarinarina Nu-i alta, alta, înțeleptule Alta nu poate fi decât un îndemn Ce ți-l fac ție, luminația ta Mergi la flăcăul Care ți-a dat ulciorul și întreabăl l pe el Dar e departe Sunt șapte zile de drum până acolo Mai trăiește ca șapte zile Altă cale n-ai Ia ulciorul Pune-i cep Și pleacă de Nu Numai flăcăul care ți-l-a dat Îți poate deslega taina Plec Plec chiar acum Cinstiți, curteni Mare, ia, Mă veți soția. iar Voruncesc să mi da. se aduc armăsarul cât mai ute! <fixi> Ai, murgule, du ca vântul, mai uite ca vântul. Dar ce e omul acela care ne răsar în cale? Brr, brr, brr. ce cu tine, omule? De ce ne tai calea? Am văzut alaiul luminăției sale și am o plângere. Fă dreptate luminația ta. Sunt fierar din tată în fiu. Mi s-a dus vestea șogului. dar... Boierul acestor pământuri nu-mi dă voie să lucrez decât pentru el De șapte ani fac numai garduri de fier care să-i împrejmuie conacul și moșia Cer oamenii sărmani să le făurez brăzdare de plug să le fac cosii la care, pot coave la cai Dar boierul nu-mi îngăduie Nu avem vreme acum, luminăția sea n-are vreme acum Poate că nu o mai întoarce pe aici Lasă-ne drum liber să ne zorim bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Bine. Hai, oameni!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 Când domnul mai trece pe aici, acum dă-te la o parte din care. Hai, murgule, Spară, spară murcule! Au trecut cinci zile de când conim și încă mai avem. Ei, parcă i un făcut. Iarăși cineva ne oprește. Oh, oh, oh. ce e cu tine, băiete? Am nici locul drumului, ți-ai găsit să stai? Am văzut de departe la lumineției sale. Făm dreptate lumineția ta. Teicuțul a fost dus de boierul acestor locuri și nu-i mai dă drumul. Nu-i vinovat, decât doar că e curelar și boierul vrea să muncească șei și hamul numai pentru el. Suntem prunci mulți acasă și maica e beteagă. Nu avem lipsă de banii boierului, ci de tata, luminăția Pleacă, băiete, din drum. Acum luminăția sa n-are vreme. Așteaptă până se întoarce. Hai! Hi, hi, hi, hi, hi, <imfocasă> <bă -i! oasă>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 Într-o zi de la un flăcău De la un fiu Al poporului nostru